Змочивши ганчірку, витер імена і числа. Коли плита підсохла, подав мені зеленого кольору Крейду. «Ону, напиши! Баста!» Я трохи злякано дивився на самотої, що здавався мені сьогодні якимось дивним і незрозумілим. «Чого в мене втупися? Не хочеш чи не вмієш?» «Давай, Крейду, сам напишу!» І він вивів на плиті великими кривими літерами. «Бас! Так часто в нас сказали, я знав, що це слово означає кінець. Мабуть, татари занесли його на нашу землю, але що саме хоче ним сказати дід самотой? Ось він взяв великого, викованого в сільській кузні ключа і, не зачиняючи дверей, рушив до шурфу. вузької земляної горловини, що виникла в засипаній копальні. Засипати її по-справжньому не можна, вона надто глибока, земля ввалюється. Дід постояв над шурфом, ніби пригадуючи щось важке гнітюче, і кинув ключа в темну земляну горлянку. Шурф був такий глибокий, що сплеску мене ми не почули. Відтоді самотой ніколи до вітряка не приходив. Кам'яний велетень дістався босоногій команді Петра Литвина, яка відразу ж почала його з нічев'я руйнувати. Першу вибрали в стіні велику діру, а коли стіна вже трималася на останньому камені, до нього прив'язали міцну довгу дротину. Вся замурзана ватага, вхопившись за кінець дротини, почала дружно витягувати той останній камінь. Селяни в своїх лихих передчуттях до всього збайдужили. Добре бачили, що тут діється, але відвертаючи голови, проходили мимо. Нарешті кривата фортеця, викидаючи пилову хмару з гуркотом, Розвалилася. Земля здригнулася під нашими ногами, мов від землетрусу. Як ламалися дерев'яні крила, ми не почули. Зате важезні жорна відкотилися далеко, ледве не вбивши самого отамана, що позбавив мене ока. Не знаю чому, але я вже на нього не мав злості і дуже за нього злякався. Та він був спритний, устиг оскочити. На місці вітряка, що був мені миліший від нашої хати, Лишилася велика купа каміння. Так Петро Литвин своєю руйнівною вдачею врятував діда Самотоя від розкорколення. А мене від фронтових окопів не врятував лише тому, що я сам цього не захотів. Та про це згодом. Лихо прийшло. У 29-му я пішов до школи. Пішов сам. Мені виповнилося майже 9 років. Вухо ще було синє від батога-об'їжджика, тому Іван Михайлович Єську, директор школи, спинив мене у великому коридорі. «Собеський, хто я то тебя наградів?» Відповідати, слава Богу, не довелось. Виручила Ксенія Олександрівна, дружина директора. Він не Собеський, а Руденко. Батько мало прожив у Юр'ївці, тому люди й не пам'ятали його прізвища. Здебільшого мене називали за дівочим прізвищем матері. Школа збудована давно і доволі капітально, але в ній було тільки два класні приміщення. Вона розрахована лише на чотири класи, які мусили вчитися позмінно. Колись ця школа називалася церковно-парафіяльною, а тепер була просто початкова. Щоб навчатися далі, треба виїздити до Алчевська, пізніше Ворошиловськ, нині Комунарськ або до Луганська. Щоправда, Юріївська школа зростала разом зі мною, але доросла тільки до сьомого класу. Старші класи мені доведеться шукати де інде. Насправді школою керувала Ксенія Олександрівна, і то було наше щастя, бо вона була педагогом за покликанням, ставилася до всіх нас, мов, до своїх рідних дітей, і ми віддячували їй такою ж самою любов'ю. Наші батьки теж її любили. З усіх, хто вчив мене протягом десяти років, я найбільше завдячую саме їй. Це була жінка середнього зросту, з помірною повнотою, кругловида. Обличчя в будь-яку хвилину випромінювало розум і доброту. Але найбільше мені запам'яталися її очі. Вони були супроти обличчя такі великі, ніби належали іншій людині. В жодної жінки потім я не бачив таких великих очей, і таких розумних, і добрих. Директора ми не любили. На відміну від Ксенії Олександрівни, яка блискуче знала українську мову, він розмовляв лише російською. Тоді саме провадилась українізація, але Яйськов чомусь на це не зважав. Був сухуватий і тілесно, і духовно, ще малим домішком педантизму.